Проте вийти з шафи не вдавалося. Дверцята послухались, аж коли прийняла з колін світлину. Доцю ти вдома? До кімнати радісно зазирнув тато. Бо я приїхав, гукаю, гукаю, ніхто не обзивається. Я у скверіку гуляла. Видно, що в скверіку, тато заходився розпаковувати сумки. У нашому дворі соснових голок, що тобі до шортів почіплялися, немає. Ну, як ви тут без мене? Софійка уклалась до ліжка і думала, ти диви, як у комп'ютері. Відкриваєш спершу диск, тоді папку, тоді обраний документ. Тут же спочатку шафу, далі кладеш на коліна світлину. Потім Софійчині думки розхитало, закрутило поміж зірками і понесло, понесло, понесло до манливих, незвіданих світів. Розділ сьомий. На хаті. Думала про чудосію із шафою, коли, повертаючись з уроків, піднімалася сходами. А здоровкатись не треба? Це баба Валя стояла в прочинених дверях. До її ніг тулився знуджений фантик, якого хазяйка притримувала за повідок. Добрий день, відказала Чемно. Аж на вулиці спохопилась. На фантиковій шиї була вив'язана бантиком блакитна стрічка. Точнісінько така... Як у тій квартирі на Килимі. А ще не йшла з голови пригода з хлопчиком. Дорогою до школи мемоволі звернула на рідну стежку. Це тут Кулаківський довірив свою таємницю. Серце тріпотіло і завмирало. Здавалося навіть запахло новим димом. То скільки даси? почулося з-за куща жовтої акації? У відповідь прозвучало щось невиразне. «Ку, мені за це по дві загран давали, та й то я їх послав!» Голос видавався на прочут знайомим. Хтось знову щось пробелькотів. «Короче, я до школи, як розродишся, підгрібаю ввечері на хату!» Вадим не встигла й заховатись, як він ступив на стежку і, красиво сплюнувши, поспішив у бік школи. Не озирався, тож Софійки не помітив. Хух, трохи почекала, поки відтерпнуть ноги і розвиднеться в голові. Цей Вадим, у нього таке розмаїте життя. Щось перепродує, щось організовує. Це вам не казочки про хмарки та русалок. Втім, і в неї самої наразі клопотів не бракує. Найголовніша турбота – коралі. Мама поривалася дошивати сукню, а Сніжана впиралась. Немає коралів – не буде й весілля. Я піду і ще пошукаю промимрила Софійка. Як собі знаєш? Холодно відмовила мама і так само холодно змовчала тітенька. Вони вже ні на що не сподівалися. Намагалася відтворити свій тодішній маршрут. Понипала біля під'їзду, понишпорила під кожною лопушинкою, під кожним камінчиком. Роздираючися з теплотою, згадала, як несподівано, стріла тут Вадима. Вадим, дим... Чогось же приходить, щось же його тягнуло до її двору. А коли зараз піти до нього додому, запитати, наприклад, «М -м -м «А що назавтра з англійської? У неї таки не записано». Заодно, може, щось нове почує про таємницю його роду. Чому би ні? Русаленька також першою пішла на зустріч. Ще відтоді, як побачила Вадимову адресу на останній сторінці класного журналу, добре її запам'ятала. Аж ось вулиця Малофонтанна, заповітний третій номер. Великі залізні ворота нагадують палацову браму. Гримить ланцюг, у дворі пес. Повагавшись, натиснула кнопку дзвінка над фірткою. Ша, Джиме, ша! Вбуду! Кому кажу? Стукнуло грюкнуло. День мого скрипнула, фіртка розчинилась, і перед Софійкою виросла бабера з непривітним поглядом і циганським волоссям. Привітались. Я до Вадима. На хвилинку. а а, -а. Він казав, що до нього підвечір мають прийти. Заходь. Ноги витирай. Господи, чого я тут? Почувалася русаленькою, яка навідалась до відмених палат за поміччю. У просторих, пишно обставлених покоях, темно й моторошно. Ваде! Гукнула стара в темну пащу коридора. «До тебе як ти там кажеш? Соска якась!» «Взагалі-то я... я Софія!» – спаленіла. З пащі арки ні звуку. «Щойно був! Уже десь, видно, мара взяла. Де хоче, там і бродить, нікого не питає!» Досадно махнула п'ятірнею. «А ти пожди, може заявиться!» «Ет, нема на нього доброї чоловічої руки!»